Elegia întâia, închinată lui dedal, întemeietorul vestitului neam de artiști ale dedalizilor. El începe cu sine și sfârșește cu sine. Nu-l vestește nicio aură, nu-l urmează nicio coadă de cometă. Din el nu străbate în afară nimic, de aceea nu are chip și nici formă ar semăna într-o câtva cu sfera care are cel mai mult trup învelit cu cea mai strâmtă piele cu putință. Dar el nu are nici măcar atâta piele cât sfera. El este în lăuntrul, desăvârșit și, deși fără margini, e profund limitat, dar de văzut nu se vede. nu urmează istoria Propriilor lui mișcări, așa cum semnul potcoavei urmează cu credință ca ei. Nu are nici măcar prezent, deși e greu de închipuit cum anume nu-l are. El este în lăuntrul desăvârșit, interiorul punctului mai înghesuit în sine decât însuși punctul. El nu se lovește de nimeni și de nimic, pentru că n-are nimic dăruit în afară prin care s-ar putea lovi. Aici dorm eu, înconjurat de el. Totul este inversul totului, dar nu i se opune și, cu atât mai puțin, îl neagă. Spune nu, doar acela care îl știe pe da. Însă el, care știe totul, La nu și la da are foile rupte. Și nu dorm numai eu aici, Ci și întregul șir de bărbați Al căror nume le port. Șirul de bărbați împopulează un număr. Șirul de femei alt umăr. Și nici n-au loc, Ei sunt penele care nu se văd, Bat din aripi și dorm aici, în lăuntrul desăvârșit, care se începe cu sine și se sfârșește cu sine, nevestit de nicio aură, neurmat de nicio coadă de cometă. Autor Nikita Stănescu. Lectura Maia Martin.